«Браво, Галино!» – відчув підтримку штандартенфюрер Миколаївно. Нараз сухо поправила Галина. «Миколаївно!» – здався Шпрингер, ніби обіцяючи добре запам'ятати цю науку. «Пробачте, це востаннє. «Сподіваюся!» – кивнула Галина. І Шпрингер вирішив, що для того, щоб уся розмова виглядала невимушеною, Люб'язностей і гречності цілком достатньо. Тому вже звернувся до генерала Матінелі Зовні ніби й поштиво, але чітко карбуючи кожне слово. Моє серце обливається кров'ю, генерале, але мушу порушити вашу ідилію. Маю обов'язок повідомити, що вам слід негайно з'явитися до командуючого. Сталося щось прикре? Матінеллі впився поглядом в обличчя Шпрингера. Той знизав плечима. «Чому це останнім часом? Ви всі чекаєте тільки прикрощів. Життя має свій плин. У ньому бувають радощі, перемоги. Але інколи трапляються і паузи. Саме така пауза і випала нам. Але вона вже скінчилася». Хочу не криючись, бо в тому ніякої немає таємниці, сказати, що ніколи ми не були так близько до перемоги, як зараз. Одержано нові, дуже радісні повідомлення. І саме з ними вас зараз ознайомить командуючий. Галина слухала і не могла збагнути, чому раптом таким одвертим став Шпрингер. Правда, ніяких таємниць він не виказує. Але щось же криється за цими словами. В усякому разі одне ясно. Він хоче, щоб у місті говорили про наближення великих вирішальних подій, щоб забули про Сталінград. Прошу, гер-генерал, сказав Шпрингер, машина, чекай. А сам навіть не поворухнувся. І одразу ж у мозку Матінеллі зеленими зміями заклубочилися ривни думки. Ви маєте намір залишитися тут? На превеликий жаль, зараз мені бракує часу. Я поїду з вами. Шкода, раптом сказала Галина. Що? Вражений Матінеллі різко повернувся до неї. Те, що ви чули? Шкода, що обидва їдете. У нас була дуже приємна розмова. О, Санта Мадонна! Генерал хотів звести до неба руки, але глянув на Фюрера і стримався. Їй потрібні цікаві розмови. Ми побачимося нині? Не знаю. Може статися, що в мене не буде часу. Як це не буде? Дуже просто. Люди мають право користуватися своїм часом так, як їм хочеться. Я не ваша дружина і не зобов'язана перед вами звітуватись. І по паузі. На все добре, пане штандартенфюрер. Мені було дуже приємно. Я щасливий, Галина Миколаївна. Схилив свою зрівним проділом у зачистці голову Шпрингер. Прошу, генерали. Санта Мадонна, вона не зобов'язана. пробурмотів, виходячи приголомшений матінеллі. Іван стояв біля вікна, дивився просто перед собою і дуже хотів, щоб у ту мить ніхто не бачив його обличчя. Галина застигла біля дверей, там, де прощалася зі своїми гостями. Раїса сиділа у кутку на стільці, подумки відтворювала подробиці розмови, намагаючись з'ясувати, чи не припустилася Галина якоїсь великої помилки. Не в змозі розібратися зараз у цьому. І з суперечливим почуттям захоплення і зневаги до своєї племінниці сказала: З великим вогнем граєшся, Галю. Можна просто згоріти. Мабуть, можна, задумано відповіла Галина. Отручуся. Що це прибув нарешті план операції Цитадель і мого генерала викликали для ознайомлення. Може, ти маєш рацію. Тихо, раптом сказав Іван. Матінелі повертається. Сам один? Так, сам. Шпрингер поїхав. Генерал стояв на порозі, рішучий і похмурий. Глянув на Івана з Раїсою. Пробачте, мені з Галиною треба поговорити на самоті. Іван вийшов з їдальні, не підводячи очей. Раїса, причиняючи двері, Озирнулась і не позаздрила Галині. Таке люте було обличчя в матінеллі. «Чому ви повернулися?» – невдоволено запитала Галина. «Я дуже прошу тебе. Сьогодні о восьмій. Нарада до того часу вже, напевне, закінчиться прийти до готелю і знову стати перед фельдфебелем Біркенбауером?» Генерал аж відсахнувся. «Біркенбауер завтра буде на передовій». Есесівців туди не посилають. «Коли я приїду по тебе, ти поїдеш зі мною?» «Не знаю. Обіцяти нічого не можу. Цілком можливо, що в мене знайдеться цікавіше товариство. Барон Шпрингер?»